– Skattkammarön. Jim Hawkins var en ung man som arbetade som lärling i en pantbank i Karibien. En dag kom herr Johansen som ägde pantbanken in i affären med en stor, tung, rostig kista. – Vad är det? – Det ser ut som en gammal låda med skräp, sa Jim. – Gammal? – Absolut. – Skräp? Det får du allt fundera på, sa herr Johansen och ställde kistan på en bänk. – Det är från den där gamla enkan, fru Blå. Hon ville sälja kistan's innehåll, och jag sa till henne att du skulle ha ett värde på det till slutet av veckan. Jim suckade när herr Johansen gott. Jim gick igenom kistan's innehåll och fick syn på något som inte verkade höra hemma bland de andra manickerna. Det var en bit papper, gulnat av ålder och hårt hoprullat. Han rullade ut det och såg en sträng av närliggande öar. En av öarna var markerad med ett rött kryss. Trots att Jim aldrig sett någonting liknande förut visste han vad det var. –en skattkarta. Jim förstod att detta var hans chans att vara med om ett riktigt äventyr. Herr Blå måste ha varit självaste blåskägg, sjörövaren, fruktad på alla sju haven. Jim tog med sig kartan till Herr Johansen och förklarade sin teori. Herr Johansen sa ingenting, men stängde affären, rullade ut kartan, tog Jim i armen och ledde honom ner till hamnen. Väl framme såg han sig om i hamnen, men Jim hade inte den blekaste aning om vad han letade efter– Till slut stannade han framför ett skepp. Detta ser stadigt ut och kaptenen verkar ha seglat vida omkring, sa Herr Johansen. Kaptenen såg verkligen tuff och erfaren ut. Vi skulle vilja att du tar med oss ut i dessa öar, sa Herr Johansen till kaptenen och pekade på kartan. Kaptenen kände igen kartan och gjorde stora ögon, men han sa ingenting. Istället frågade han, «Vad ska ni på de öarna att göra? Ingen åker dit numera. Det är privat.» Men du kommer få ordentligt betalt när vi avslutat våra affärer, svarade herr Johansen. Kaptenen log ett bistert leende. Jag tvivlar inte på att jag kommer få betalt. Skepp och hoj, vi seglar genast. Och så for de iväg. De hade seglat länge. Och det var sent på natten när Jim och herr Johansen bestämde sig för att det var dags att krypa till kojs i hytten. När de vaknade upptäckte de att kartan var borta och att de var instängda i hytten. Vi måste komma ut härifrån, skrek Jim. Det verkar bara finnas en väg ut. –Hjälp mig med dörren. Tillsammans lyckades de öppna dörren och komma upp på däck. –Vad gör ni här? frågade kaptenen och höll hårt i kartan. Ja, det spelar ingen roll. Då behöver jag i alla fall inte hämta er. –Varför låste du in oss? Vad vill du oss? frågade Jim. –Mitt namn är Långe John Silver, sa kaptenen. –Och jag är den värsta sjörövaren på alla sju haven. –Denna karta visar var Blåskäggs skatt ligger begraven och varken ni eller någon annan ska stå i min väg. –Kapten, land i sikte! Ropade ut från tornet. Vi närmar oss skatten. Dags att göra mig av med er, sa kaptenen. Han tvingade Jim och Herr Johansen ut på en liten flotte och började segla mot land. Jim, hur väl minns du kartan? frågade Herr Johansen, där de gungade upp och ner på den lilla flotten. Lika väl som min egen ficka, svarade han. Hur så? Jag har en idé, sa Herr Johansen, och tog av sig sin stora vita skjorta. Håll i andra änden, förklarade han för Jim, så använder vi den som ett segel. Vår båt är mycket mindre och inte lika tung så kanske, kanske att vi kan komma fram till ön före dem. Mycket riktigt, deras lilla båt flög fram över vågorna och de steg i land på stranden i god tid. Vi sätter igång, sa Herr Johansen. Kommer du ihåg var skatten finns? Ja, sa Jim. Om jag minns rätt är det genom skogen och sedan femtio steg västerut vid tre träd. De sprang genom skogen tills de kom fram till träden. De började snabbt gräva med bara händerna. Och där var den, en stor skattkista. De lyckades täcka marken med jord och löv så att det såg ut som att skatten inte var uppgrävd. Och så tog de kistan och väntade med skatten på en undan gömd plats på att Långe John Silver skulle komma. De såg på när han och alla hans män sprang av båten, huller om buller, över stranden och in i djungeln på jakt efter skatten. Silver var så ivrig att hitta skatten att han inte lämnade kvar en enda man att vakta skeppet. Jim och herr Johansen steg ombord på skeppet med skattkistan och gav sig av hemåt och lämnade kvar longe John Silver och hans besättning på ön när de kom tillbaka till sin pantbank sände de bud till fru Blå att komma. De berättade för henne att hennes man varit blåskägg sjörövaren och visade henne skatten. De bestämde sig för att dela skatten rättvist emellan sig och Jim kunde leva resten av sitt liv rik på både pengar och äventyr. Slut!